פרק ד. וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים, לה' לחטאת.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 והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן נסרב. ואם כל עדת ישראל ישגו, ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה ואשמו. ונודעה החטאת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 או הודה אליו חטאתו, אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עזים, זכר תמים. וסמך ידו על ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר ישחד את העולה לפני ה' חטאת ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת דמו ישפוך אל יסוד מזבח העולה. ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכיפר עליו הכהן מחטטתו ונסלח לו ואם נפש אחת תחטא ושגגה מעם הארץ באסותה האחת ממצוות אדוני אשר לא תעשינה ואשם או הודע אליו חטטו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עזים תמימה נקבה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 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ואת כל דמך ישפוך אל יסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב הכסף מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם המזבח על אישי אדוני וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו.